Мікроавтобус Мікроавтобус – різновид автобуса. Він призначений для перевезення 8-12 пасажирів. Мікроавтобуси мають порівняно невеликий діаметр коліс, малу висоту салону і довжину до 5 метрів. Перший серійний мікроавтобус з'явився 1935 року в США. У наш час ці невеликі автобуси – популярний засіб для вантажних і пасажирських перевезень. У містах за їх допомогою перевозиться близько 80% пасажирів і вантажів.